І спитав, як звати Кирпату Білявку. Перше крісло від вікна ліворуч. Здається, вони з розою подруги. Принаймні, він колись бачив їх разом. «Так, подруги», – згодилася касирка. І Віта, певно, знає, де можна знайти Ютковську зараз. Хаблак дочекався, поки звільниться вітине крісло. Вона зиркнула на нього байдуже. Звикла до круговерті клієнтів і ставилася до всіх холодною вічливо, як майстер, котрий знає собі ціну. «Підстригти, Віточка», – сказав Хаблак напівфамільярно, – «і не дуже високо, як завжди». Дівчина озирнулась зацікавлено, не вже не впізнала знайомого чи постійного клієнта. Звичайно, не впізнала та посміхнулася Хаблакові як доброму другові. Вона запнула капітана простирадлом, нахилилася, щоб узяти гребінець і ножиці, і на її не дуже виродливому, але симпатичному обличчі Хаблак заважив роботи якоїсь думки. Либонь перебирала в пам'яті клієнтів, та все ж не могла пригадати його. Хаблак не пішов їй на зустріч, сидів і дивився, як швидко і спритно працює дівчина. Нарешті, коли нахилилася до нього, Запитав тихо, щоб не почули поруч. «У вас коли обід, Віточка?» Дівчина подивилася здивовано та все ж зіркнула на годинник і відповіла. «Через півгодини? Як ви дивитесь на невеличку екскурсію до Шашличної на Петровській алеї?» «Але ж підняла брови. Щось і не пригадую». Вона подивилася на хаблака збоку вивчаючи, Капітан перехопив цей погляд у дзеркалі і запитав «Маєте годинну перерву?» «Взагалі, пів години, проте я можу затриматись». Це прозвучало як згода. Капітан фамільярно, але дуже обережно торкнувся від пальців і уточнив «Отже, перший, я чекатиму на вулиці». Віта кивнула і знову подивилася вивчаючи. Видно хаблак, Сподобався їй. Капітан підвівся з крісла легко, чесно кажучи, не думав, що дівчина так швидко погодиться. Та все ж розраховував якось умовити її. І що і бачив куточками очей у багатьох дзеркалах кілька вітаних відображень, і з кожного дівчина дивилась на нього трохи здивовано. Віта не примусила хаблака чекати. Вийшла рівно перший, у червоному легесенькому, зважаючи на теплу погоду плащі. Хаблак узяв її за ліготь, і вони почемчікували до Петровської алеї. Іти до шашличної десять хвилин, чи варто сідати в тролейбус? Капітан не став більше випробовувати вітине терпіння. Мене звуть Сергієм, нахилився до дівчини, а те, що вас віта, я дізнався в касирки. І мені чомусь дуже захотілося нагодувати вас шашликами. У вас часто виникає такі бажання? Ну що ви? Навіть у Києві рідко побачиш таку гарну дівчину з абсолютно симпатичним носиком. І хто ж ви такий? Маєте на увазі професію? Звичайно. Капітан згадав, як довелося колись видавати себе за торговельного працівника. Директор магазину. Пояснив і відразу відчув, як зацікавилась дівчина. Вимовільно притишувала крок і зиркнула грайливо. «Гастроному?» – уточнила. «Промтоварного?» «Ого!» – вигукнула з повагою. «З вами треба дружити!» «Звичайно, і я сподіваюся, що наша зустріч не остання. Дивлячись, як ви поводитиметесь, як недосвідчене теля, «Про вас не скажеш?» «Мабуть, я більше схожий на битюга, але тільки зовні». «Ну, знаєте», – засміялася Віта відверто заохочувально, «з вас вийшло б тільки чверть битюга, може й менше». «Але й на Орловського рисака я не схожий?» «Займаєтесь спортом?» Хаблак подумав, що його ранкові пробіжки по Русанівській набережні ще не спорт, похитав головою – Легка зарядка, найбільше не маю часу. Торгівля, знаєте, догадуюсь, а ви не скидаєтесь на директора магазину? На кого ж? На військового. Що ж, їй не відмовиш у спостережливості, подумав хаблак. Це влаштовувало його. Може, вдасться розвідати щось цінне про Розалію Ютковську? Звичайно, це мало б сенс якщо перукарка Роза вплутана в трагедію на Русанівських садах.